اللہ الرحمن الرحیم وانبداللہ ابن کاب ابن مالک ابن کاب دا عبد الله ابن كعب ابن مالك رحمه الله روایت ده وکانا قائد كعبن ده قائد كعب رضی الله عنه مم بني هي ذامنوا دا غنا حين عميا کل كعب ابن مالك رضی الله عنه اهدن شوهو د د ځامن یو عبد دا عبد الله دی ها دیم عبد او دریم عبد الله دا صحابي په اخر عمر کې پستر ګډون شوه نبياو دی او بچي لاس نه نیوله او غر زول ذہی وئی سمه تو کا ابن مالک رضی الله عنه دا بچوئی ماوری دلی دی دکاب ابن مالک رضی الله عنه نا دالوئی جلیل القدر صحابی ته حالات له ګورایو شاهد العقبه ذی عقبی ته حاضر شعو ويا عقبہ ذکر شی مطلقاً ندین مراد اغاخر عقبوی چې بس اخر کې یو او یاو کسانو د مدینی د الله د حبیب سرعاتو چې بس تاسو مقام وکرمه پریز یو مدینی منورې ترازی اده پټول جهادونو کې د الله د حبیب سرو مگر بدر او تبوک کې پاتې وو د تنو لاند او د زخمي شوی او په اوت کې د الله په لاره کې یول الزخمون په بدن کې لګی درو سوره دا یو د نبی کریم عليه الصلاه والسلام د شاعرانو نو شد پج با اولادو جو جهاد کړي تعالی د حبيب شعرا دریو حسان کعب او ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم دے نبی کریم علیہ السلام نددوی اتیا احادیث من قول لی نددخپلنم کعب دے کنیے دے ابو عبداللہ دے والدن میں دے مالک او ذا والیدې رومیده لیلا بنت زید ابن سالبہ دا بنو سلمہ قبلی سره تعلقو د دا والدم والیدم کسانو کیو شی عقبای ثانیہ کې شاملو قاب ابن مالک رضی الله عنه زید بدر او ذا تبوک نه علاوه پټول او غزاګانو کې شامل لے۔ د د توبه 500 ورځې پس قبوله شوه. د غزوه تبوک ته لارنو. د خپل منسکې د جنگونو نړی رڑ اخلو. ودلله د حبيب زمانه کې دري شاعرانو د پکیو په غشواراو کېو دې ذو او یاو کال په عمر کې وفات شوه دې 77 سال عمرو د خاب ابن مالک رضی الله عنه او د مرویات اthia او تر رسیدلی تقریبا اthia احادیس ددوینه سری منقول دي قال ذا بچو ای سمعت ما اريد دي دکاب ابن مالک رضی الله تعالی عنہنا يحدث بحديثه شي بیان کولو د خپل خبره حين تخلفا کله چې رستو پاتيشو د رسول الله صلی الله علیه و علی و سلمنا فی غزوه تبوک په غزاده تبوک کې قال کعب بن کابر رضی الله عنه فرمایي او فی غزوة تبوکا دا تبوک منصرف او غیر منصرف دوار علماء اکرام ذکر کئیم و ای منصرف بشی که تبوکن مراد اراده دا مکانو شی فی غزوة تبوکن او غیر منصرف بی که مراد تبوکن دغ غبقعا او میدان مراد شي دا په هم کاله باندې د هجرت غزوه تبوک شوه ا دیته د تبوک لوي د الله حبيب څخه خلق کو قتل او یو چی نه کی داسی غشي ور دن کول هر حرکت ور کول چې وبروزي روي ما زلتم تبكون ها تبوكان ام ايشي حرکت ور کوي دي ته حرکت سرا دې فرمای لم تخلف زرستنوم پاتيشوي رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا في غزوه پیاو غزا کی غزا چدا غزادی کړی وی قطو چرم الا فی غزوه تبوکا مگر په غزاد تبوکه کوم غزواتو کی چې الله حبیب وته دے نزیوکم رستونیم پاتیشوی اے په ویشتو غزاګانو کې نبی رسول الله پخپل نفس نفيس سره او شو کې سبو و عشرود او په نوو کې پخپل نفس جنگي دله په نوو زینو کې هغه کې بدر دې دینه شمیري بدر او احد مرسيع غزوه خندق او بنی قریزا او خیبر فتح دمکی او حنین او توائف سوشل دین نو کی پخپلہ جنگی درے اچا دام گیری چی بنو نزیر کم جنگی درے نبیاب الاس شیو او سرايا غاچ پیغمبر علیہ السلام لی غلی دی او خپل نه ده لاړ ندابازی وصل وی ذکر کای اسوک د دی دینه زیات ذکر کای مگر په غزوه تبوک کې زرت پاتشه غیر انی لاود دینه اننی چیز چیم تخلفتو ضرستو پاتشم فی غزوت بدرن پا غزاد بدر کی د بدر گوره یو مشهور کلی دیوست او دا یو کست دی چې دا آغا بدر نومه بدر بن الحارث اودل تاغه کویه کناستل نو بدر نوم داغه کویو ولم يعاتبوا ملاماتیا نو ویلی شوی احدن پای او تن تخلف عنه شکم خلق رست پاتیشو د غزوه بدرنا ذکر <زق> الله حبیب خود قافلی و تو پسیدنی و پس او ته انما خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم و مسلمانان يريدون ای يريدون ذی اراده للا ذی اراده و اوتیو ذی ذل الله حبیب صلی الله رسول صراعی قریش کافلی د قریشو حتا جمع الله تعالی بينهم تر دې چې جماواله روز ته الله پمند دوی کی او پمند د دشمن دی کی علا غیر میعاد بین دیټیو بیوادی بیوادی الله دای ملا او ولقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم او بهشک زه حاضر شوم د رسول الله صلى الله وسلم سره له تلعقبه اغه شپیدا کبي کیه نه تواسقنا ل الاسلام کلچم مضبوط په اسلام او به عت مخړه او او خلق واظم دي وما وحبو انلی بیا مشهه د بدرین نخوا خو چې ما د پاهدي شي دلت عقبی په مقابله کې حاضې د ب دلته له ماولیکي چې کله ذکر د عقبی مطلق را شي نومراد بد یا خیره عقبوي ور دو عقببي ګړومبیزل کې دولس کسانو او بیا په بول کې اویا کسانو تولدان سوار نو ادا په مسجد کې او چې قربل عقبہ ده الته جمعهت ده جمره عقبہ چولی نخکتې او جمعهت ده د غیزه سره ده بیا تشوي عد ذغه وخنه د اسلام بنیاد لګې دنې و ان خانت بدر اگر کذ غزوې بدر اذكر في الناس منها چه غډیر ذکر کول شي او ډیر مشهور ده په ذکر کې په خلکو کې منها ددي للهتل العقب پهکانه من, من خبري د خبر زماه ح ته خلفتو کله چېرسستو پاتې شو د رسول الله ص الله عليه والي وصله في غضتې طببوکه په غذا د طبو کې انې د چې لممه کو قطتو نومز چرمم ااقوا ولا عی سرا ولا عی سرا نو ډیر تھا قطور ولا عی سرا او ن ډیر مال دارا شکل پدی کی زدنبی کریم علیہ السلام نفاطشم دغه وخت کی پهر اعتبار باندې دروستو طاقتم ډیرو امالداریم ډیروا اسبابم ډیرو اسباب ارس ډیرو چې زدا الله دا حبیب نه پدی کې پاتشم ز زیاد طاقتورمم او زیات مالداره مو چې کله پاتې شدله د حبیب نه ح نه ت خلفتو انو کله چې رتو پاتې غزا دله د حبيب نهفیتل کلل غضوتې پهدي غذا کې والله قسم پهله مع جمو قبله معنوې جمعړي دی نه مخکې راې لې قطتو دوور ل کله ما سرذ و स्वरलय दुविना अपदि जंखि गुर मा सरذ व स्वरलय वी हत्ता जमतुहमा जमकली मिदा दुआड स्वरलय फी तिल कल गज़वति पदी गज़ा की ولم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يريد غزوه چی را د بیل لر له دیو غذا الا هو والر بغیرها مگر ثر مگر توريه کولا بغیر د دينا ذكال حرب خدعه جنگ تولا خدع ا نبل طرف لوي داغ توريه کولا چې دشمن ته د جاسوسي پته ونلغي جنگ تبوک کی دا لا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توریہ انکا ادی کی سرগন্ধ خبروں کا حتا کان تلکل غزوہ تردی چ ودا غزا فغزا نو دا غزا کړی ور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فی حر شدید پسخت گرمی کی واستقبال سفرا او مخامر شو یوسف هر بعیدا مفازن ومفازا او يو بيابان او صحرا تا چغي كه وب لغي وي او دو بو کم او واستقبل عددا كثيرا ام خل شعود يوشمير ډير سرد دشمننا فجلال للمسلمين امرهم نو سرګن کړی او مسلمانانو تکار کار د دوی صففا خبره و کهه چې موږ د رومیانو سره غضې طبو کوو غضو شام لړوه ل ته او ته غز هم دی د پااره چې تیارې و ک د غ د غذا دوی چې د پدی غزا کې کمم سامن ته محاج دي لته چې تیار کې دوی اوحبتته غزې هغه سامان د غذا د دوی فاخبره هم ب وجه منلهدي نو خبرې ورکړو دوی ته په مخو ته وجهو خمله غیريدو چې را دی لرله والمسلمون او مسلمانان د رسول الله صله الله عليه والی وسلم سره كثيرون ډیرو والله اجمع هم کتاب حافزون نبرا را جممه کوو دوی ل ن راجممه یو کتاب او ررجټر محافز یې دو را ددي په د سره دیوان د رټر ای رټر نوچنوونه په کیکې کې کاله کاون کا پرله نووي فقل رژون ډیرر کرتے او سړی. یرید وغویر ادل رای تغیب چزان غائب کی الا ظن مگر غومان کو ان ان ذلک سیخفا له چدا خبر زر د چپټ بشید نا پارا ما لم ينزل فيه وحی ترسو شینی نازل شوی د مبارکی وحی من الله تعالی ذلذ طرفنا وغذا رسول الله صلى الله عليه واله و سلمت تلك الغزوه او دا غزا د الله حبيب لډاو کني واه نه ثوابت السمارو کل شي داسه پخيشي ميوي ثوابت ا نعت و نزوجت پخيشي ميوي وزلال او شوري مخواغ شي فانا الهها نوزدی تا اصغر اشعرو ملان مکولوا مام دی تا ملانو کو فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا سفر سامان تیار کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ومسلمانا مرسرو وتوفقت ذشروجهم اخذوا ساری وخت به لاړم سا وختی به لاړم ل سامان تیار کم د الله د ذهببيب سره فاررجو واپس برعالمم ولم اقدشي اما بهپرننو کوشیزما د کارونونه واقولو في ننفسې اوما بزرېوي ا قادرونه لا ذلك ذ قدرت لرونکو هم پدېدارتو کړ شي زه را ډولړم فلم یزلزالیکا امیشو دا امیشو دا یثما دا بی شدا خبروګ دې د پما حتا استمر بالناس الجد تړدي چې امیش شوپ خل کو الجد اجتهاده او کوشش په کار د سفر کې پاس به رسول الله صلی الله علیه وسلم غادین نو سبا کړه او رسول الله صلی الله وسلم ځونکو ول مسلمون معه او مسلمانانو مر سرهو ای موثر سفر کی مرغریو ساری وخت روان شول <سؤال> ولم عقدی من جهادی شین اما پورو نو کود سامان د سفر زمانس شے ثم غدوت با ساری وخت لا ادم فرجات و واپس لارم ولم عقد شی ان پورو منو کو شے فلم یذلم یشو ذالک دایۃ ما دا بی چه پما دا خبرو دیدا حتا اسرعو تردی چی غیت الوار وتفارت الغزو علماء مانا کلی تفارت اے تقدم الغزات غازیان مخکلان فارت و فارت آغا چاہتا و ایچ اللهم جعله لنا فارت و تفاه تلل غضو او پتیځی سره تللی او مخک لاړوغااضان فمته نوما کې را دکړ وه ان ارتهله چې زم روان شم فودې کو د روبه موومدوي فلینی فالته سوس چې ما داې کړړ عم دد پهېتللی و. ثم لم يقدر لي ذلك بیاذا مكرر كريش وينو ما تاو داس تقديير كي لي نو رچي اوشي لي كلي شين نده نو سوق بدا غي وسو طاقت الري فكنت وما خلق او صحابه ود الله پیغمبر خود جهاد سلادل اذا خرجت في الناس كلج بهوتم بخلقو كي بعد خروج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پس دعوتو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه زنوني مالو خفقولو اني لا را ما بن كتليزان نفر اوث وتن سنمنا ايشو كمدا سرو غرمط پاتینو الا رجلن مغراغه شده بمي كتو مغموس عليه في النفاق چی عیب بلگو لیشو پا غبانی ده منافقت او آبا ده منافقت بارکی متعونو عبدار بو او رجولن یاغ سڑی بمکتو ممن عزر الله تعالی چی اللہ اغی معذور گرزولیو ده زوافاونا اے ده زوافاونا اغی معذورو وَلَم يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نُورَ آيَاتِ كَرِيمَاتٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَتْ أَبُوكَا تَرْدِيچ تبوک تر رسیدل او الْتَزَرَآيَات كَم فَقَالُوا وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ أَوْدَ اللَّهُ حَبِيب نَاشْتُ فَقُومْ كِ اے پا قوم کی ناستو پتبوکی ماں افال کاب ابن مالک یا رسوک الکاب ابن مالک دیو لیرا نغلی فقال رجون من بنی سلیم آویلیو سرد بنی سلیم آنا یا رسول اللہ الله اللہ رسولا حبسہو بردہو <تصفيق> بنکڑی دی غلر سادرونو داغا بردان مراست دی الردا ولیزار سادرون لن یا الردا مراد تی سادرون کمیش دی دی دوارو تا بردین وی <نوائی> بنکڑی دی غلر آغا سادرونو داغا ون نظر و نظر کول فی <ہی> دا غیب طرفونو کې اے دا که ناید د عجبنا یعنی اپ خپل عجب کې ده خپل جامو دا غیب پلی سکو لګوري علماو لیکلی چې د دې سړی د الله د دې کاپ ابن مالک سره سکینا یا باز اشار همین د موی چکی دې شیدا منافقو اوغتې د غرور او تکبر نسبتکو او دا خبر درست نو فقال له معاذ ابن جبل رضی الله عنه اغه مواذ ابن جبل چې الله دوی بسمع قلت ډیر بد یې غچتا وې ata هو په سړي ریب دې خبرې و کې اډینا ناکار خبرې و کا واللہ یا رسول اللہ قسم بالله معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل الذی اللہ نوئی یاد الله رسول ما علمنا علیہ الا خیرا موږ په هنیو په هغه مگر د خیر ګوردی کی داوی چې مسلمان پسې بپوشی شاه بدرد رضینه ها لقد امغو تاسو لمیر او طالب العلم یا اوستازی اوستازی کنکو نورو پس اسپکی او استاد یا استاد ته پوسو کو نو رپورس پو کې وې داخه نه او کڅوک داغه صفائی بیانې دې ته مدد مسلمان وای اداغ دې زت نا دفه کای وباجو لماول کلی دا خبرې اسی د خولینا روته ځکه باید وای چې دا خبرې باز اشاریه نوي یو جلیل القدر صحابي ویل بس دا به فکر روته خبره دا چې وای دا ویون کې د منافقت منسوب نشي کله د لوی شړې د خولینم دا سی به فکر او خبره روزي چې هغه مناسب نه وي په شپ خبره باندې فاسقط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چب شوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسو نو فبینه ما هو علی ذالک پمند دی کی جلاله حبیب پدې حال کی و ر رجلن ویکت هو شره مبیید ورن ا دی وا مشددذا او کسریدا مبیذن معنا و لابسل بیاض سپی نجامی چولې ادم ییزدی چې د بادی سکون شي او زواد دی پکی مشدد شي ای بادی پکی څه شي سکون د بادې او زواد بان شد مبایدون سپینی جامی اچولیوی سپینی جامی اچولیوی یزولو بیہ السراب یزولو خوازیدو را پور تکي د پدبانې سراف سراف خوپیږي نه کنا اش غيغول مخكين لري نخكاري ايدا سي و انسان خلکا کارشو کلب بلسخ کارشول رسول الله صلى الله عليه واله و, و سلموي كن ابا خي سما دا پیغمبر معجزه دا شابه خي سما یعنی اللہم مجلو ابا خی سما یا اللہ اگرز دا با سما دا صحابی دے دا دنم دے وی عبداللہ ابن خی وی شا ابا سما فده هوابو هو خیر سمثلن سواررينااساف دا دغه صاحابو وه یو دغه مبارک صحابو دغ مبارک صاحاب ت دقبعد تمر چې خیر راې کړیو پهی د کجرو حناله مزه هول منافقون کله چې اابلهګولو راغ سروب والذين ي المزون متونا من الممنين في السدقات والذين لا يجدونه الله جدههم. قال کااب رزي الله نوفللم ما بلغني. کل چې ماته خبره روور ص د چېرسول الله ص الله کد توجه را متوجي شوي د قافلا او واپس عزي من تبو قد تبوکنا حزرني بسي را حير شماتا غلوي غمزم ما جوز پیغمبر سره مخ څنګه ملاو حستر کي بسنګ ملاو عادلي ګنا سجواب کو په توافقته شورو شو تهزه کارول کاذ به را یادول می مَا یا دغلو واو ما بهوي فيما رج په سب رووزم منڅختې د غصې د نهبییکريمل اسلام نه غدن سباله وستینله بار خاون خواند رای مین اهلی زما ده خاندان مشورې میکول چې کار کومه کچاو غلط کړي اوس بس طریقې فلم ما قیل کله شو ذ شل ان رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قد اظل لقاذما راغراتن کې زاه عني الباطل لری شو زمانہ باطل او درو حتا عرفتو تردی چیزا پوشم، انی لم انجو چی زچی محر زنجات نشم منده منه ددی معاملینا، بیشین پیوشی بادن میشا میشا فاجمعتو صدقهو. نو ما قستو کو درشتی آو ویلو چیزا با پیغمبر ترشتی آوام، بیا چې سف صلله الله کوېنا بهکې دغام زبه في سکوم در رتیا او د روغ به نوام ډې خمانې نهس به رسول الله صلله الله عليه صلمه قادممن او سبا کو د الله حبيراتتون کې او د الله حبي دا قمه من سفرین کله چې برغې دی او سفر نه نو سنت دا سنتطرري کا دا او دیې سنتتي قویا او فعلية راغلي لکه مخک تا سوورید دي کله سفر نه بدا بالمزجدي شوبه ووك په مزجد خپل جمات تبوردن نه شووف قافي رقااتين دیېويدو قات او کل سمه ج س بیا کاست تو خلکو ته خلک م میلاوشل ذلك کله چې کار و کنج او راغلی ور تا غرستو پاتی کډی شوی د دې غزوه تبوک نا د الہی ذرو غذرنا وبانگان د الله حبیب ته پیشخوری و یحلفون له او قسمند ذرو خل الوقانو ب 88 رجلا اداس د پاسه اتیا سړیو فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ الانية ته هم تا الله بب قله کړړېوه د دوی ناغا سرګ د معامله دوي وبا او د ا سرې بیاات کړي او تفر له همدي الله له سپارلیوه غ رازونه د الله ته چې جتو تر دی چې زرلم او زمانم برشو بس وشي اوس نور به ازمن لس بجيبل پيريود شروع کیږي ها